välkomna till Demokraterna Radio SD Din nationella röst i eten på 88 i Stockholms närradio Idag, lördagen den 17 november, det är Linus och Staffan som sänder nu en timme framöver Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon, söndag den 18 november klockan 9 Och även en andra repris på torsdag den 22 november klockan 20.30 och det går även att få in Radio SD via nätet. Och ni kan gå in på vår hemsida och länka vidare där. Och den lyder www.sverigedemokraterna.se Det mesta av nyhetsvärden finner ni på vårt partiorgan på www.sdkuren.se Det går också att ringa till kansliet på 50, 00 00 50 Och det är bemannat vardagar där mellan 10 och 17 annars så finns det en telefonsvar där så beställ gärna infopaket eh, via de här kanalerna eh, som sagt vad ja eh, Sverige Demokraterna är ett nationellt mittenparti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 men för mångkultur i ett globalt perspektiv. Detta innebär att vi anser alla kulturer vara lika mycket värda. Tvingar man samman vitt skilda kulturer skapas obenhörligen konflikter. Det har vi ett historiskt globalt facit på.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 för ett fåtal makthavare och jag vill passa på att säga att ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt Arnold Boström och ljudtekniker Georg ja, jag vill hänvisa till vår förra sändning då, grupp C oktober där jag sa att Moderaterna var ett vänsterparti ett socialistparti det behöver man ju inte ta ad nota men det, efter deras stämma så har man ju då Eh, röstat igenom eh, samkönade äktenskap eh, Hälften av Moderaterna bekänner sig som feminister eh, Ja, de vill mer eller mindre skrota försvaret eh, De vill inte göra några inskränkningar i arbetsrätten De ska inte missförstå oss här på Radio SD Jag syftar då främst på det här pilotfallet man kan kalla det för den salladsparen i Göteborg där arbetsgivare och arbetstagare de var överens och arbetstagare var inte ens medlem i facket man bojkottade den stacka tjejen som försökte driva eget och de anställda hade alltså bättre avtal än facket och vi anser att när två parter är överens så ska inte facket gå lägga läggas i fackets uppgift är att uh, fungera som en, en medlande part när två uh, huvudparterna inte kan komma överens och sjukdomar eller arbetsskador och sådana saker. Så det ska inte missförstå. Men alla de här fyra som jag har räknat upp de här punkterna. Skrotarförsvaret, feminist, samkönade äktenskap och inga inskränkningar i arbetsrätten. Alla de punkter grundar sig på socialismen. Så att delar av moderaterna idag, dagens moderater, för ju alltså en socialistisk politik. Det är ju per definition. Även om det låter petigt så ska vi säga att jag tycker kanske inte att samkönade äktenskap har en socialistisk grund. Men de facto så är det så att i Sverige så <coughs> företräds åsikten av multikulturalister mm. som vi oftast är av eh, ska vi säga, vänster- och ja, det, det kommer ju från, från det hållet då, då. Det gör ju det. Och sen så kan vi ju då notera att eh, socialdemokraterna har ju också har haft en stämma. Och det låter ju helt annat ljud i deras skäl här De vill ju värna nu om småföretagarna Hör ni det? Småföretagarna och socialdemokraterna Hur går det ihop? Ett parti som i 35 års tid avskytt småföretagare och konsulter Och till och med föraktat hedligt arbete Som ska nu över en natt bli småföretagare vänligt Och värna om hedligt arbete Det är knappast trovärdigt jag är inte den som är känd för att vara sportfånen men jag skulle ändå vilja dra lite paralleller här. Det mm. känns som att det, det finns stora mängder spelare på mittfältet och det är ganska öppet på båda andra kanterna. Mm. Äh, både, både Moderaterna och Sossarna går mot varandra och snart så mm. är väl Sossarna höger och Moderaterna. Ja det, det verkar ju nu då med det här som är räknat upp så verkar ju Moderaterna framför oss som ett Vänsterpartiet Det är ju inte utan de har blivit kallade för det nya Arbetarpartiet Och nu då såsarna har gått till höger De går nästan förbi varandra som du säger mm. Det är ju så Så att eh, det var det eh, Om detta eh, Ja vi har ju faktiskt eh, Råkat lite illa ut med Vår informationskampanj Här som går upp till svenska folket Och vi har anlitat då Både post och svensk direktreklam. Och det har inte gått så bra. Nej, jag ska berätta lite om det. Och eh, bakgrund är som sagt, som Staffan säger då, att eh, Sverigedemokraterna i Svedala vill dela ut eh, vårt kampanjmaterial via posten som distributör. Eh, och här kommer en liten artikel i det ämnet. SD bestrider postens boykott. Sverigedemokraternas partiodförande, Jimmy Åkesson, menar att postens bojkott av partiets kampanjmaterial är en del i en oroande utveckling som hotar demokratin och meddelar att Sverigedemokraterna kommer att bestrida beslutet så långt som det är möjligt. Sverigedemokraterna bedriver just nu en landsomfattande informationskampanj kring invandringens negativa inverkan på välfärden och tryggheten i Sverige. Som ett led i kampanjen har flera hundratusen kampanjtidningar tryckts upp. De flesta kommunföreningar delar själva ut sitt material till allmänheten. I Svedala beslutade dock partiets lokala styrelse att tidningen skulle skickas ut med posten till samtliga hushåll i kommunen. Under gårdagen nåddes man av beskedet att posten vägrar dela ut partiets material. Posten motiverade beslutet med att eventuellt kunde vara farligt för brevbärarna att dela ut tidningen eftersom den innehåller en bild på en av konstnären Lars Wilks omtalade teckningar av den muslimska profeten Mohammed. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson är mycket oroad över postens agerande– –och meddelar att partiet kommer att bestrida beslutet. De senaste åren kom, äh, har det svenska samhället successivt börjat anpassa sig till krav– –och hot om våld från muslimska grupper. Postens agerande är ytterligare ett steg i denna utveckling och det är mycket oroande. Man måste fråga sig vad som blir nästa steg. Ska posten till exempel bojkotta trycksaker som har en positiv inställning till staten i Israel– eller innehåller fördömmanden av månggifte. Även detta riskerar att skapa ilska hos fundamentalistiska muslimer och skulle på så sätt kunna utgöra en potentiell fara för brevbärarna. Det är naturligtvis bra att posten värnar om sina anställda men vi menar att arbetsmiljöhänsyn i det här fallet måste vägas mot demokratiska värden och postens uppdrag gentemot allmänheten. Vi kommer att bestrida beslutet så långt som det är möjligt och har idag kopplat in våra jurister i ärendet anslutar Jimmy Åkesson Oj. Jag fortsätter här då att jag blev blivit även av svensk direktreklam här och eh, de här artiklarna kan ni då hitta på på här som jag, vi läser upp här då och eh, även svensk direktreklam då boykotta Estis tidning eh, Jag läser här Sedan posten meddelar att man vägar att dela ut Sverigedemokraternas kampanjtidning, tidning, vände sig partiets kommunförening i Svedala under gårdagen, hade ja skrivet här den 14 november alltså till svensk direktreklam Beskedet blev dock att inte heller svensk direktreklam tänker dela ut partiets material och motiveringen för detta sades vara att man endast delar ut politisk information åt de nuvarande riksdagspartierna Med anledning av de senaste dagarnas händelser ifrågasätter Sverigedemokraternas ordförande Jim Åkesson huruvida Sverige är värdigt att kallas en demokrati. Så jag citerar Jimmy Okeson här. Att både posten och dess främsta konkurrent vägrar att dela ut information ifrån ett visst politiskt parti är ett allvarligt hot mot den fria åsiktsbildningen. Om man till detta lägger... –att Sverigedemokraternas möten systematiskt attackeras av extremistgrupper– –som öppet samarbetar med flera av riksdagspartiernas ungdomsförbund– –att våra företrädare hotas, misshandlas och sparkas ifrån sina arbeten– –att regeringsföreträdare varit inblandade i nedstängningen av våra hemsidor– att partiet nekas att hyra lokaler Nekas att besöka skolor Nekas att annonsera i flera större tidningar Och att våra valsedlar skäls och flyttas i en enorm omfattning I samband med valen Så är det ytterst tveksamt om Sverige fortfarande förtjänar Att kallas en demokrati Säger Jimmy Åkesson eh, Det var det Vi ska ha Pausmelodi och vi kommer att fortsätta lite i samma anda här Och vi ska spela då en vacker melodi Som heter Sverige Den här gången är det inte Jussi Björling som framför den Utan det är Göteborgs Gosskör Varsågoda Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i röstigheten på 8 MHz och det vackra stycket ni hörde nu så var det Sverige framfört av Göteborgs gosskör. Mycket vackert. Ja, vi har pratat om posten och svensk direktreklam som vägrar dela ut våra utskick. Mm. Minus. Och det finns en del att anmärka på i de här argumenten från posten och inte annat. Eh, svensk direktreklam är ju kanske inte lika tyngt av ansvar eh, gentemot allmänheten. Posten är ju ändå en del av det svenska eh, de svenska verk som en, en gång fanns, och som har nästan till, eh, till monopol på marknaden och därför har det väldigt stora krav på att uppträda moraliskt korrekt och därigenom naturligtvis demokratiskt korrekt. Men jag tycker att en, en <hör> intressant punkt är att post, Posten har ju motiverat det här beslutet med. Eh, att det eventuellt kunde vara farligt för brevbärarna att dela ut tidningarna eftersom den innehåller en bild på en av konstnär, konstnären Lars Wilks teckningar då. Och jag har väldigt svårt att tro att det skulle vara farligt för postens brevbärare att göra detta. Förutom om posten skulle gå ut och bassinera ut att de skulle göra detta. Sverigedemokraternas tidning skulle troligtvis som vanligt förpacka sig ett vitt kuvert med SDs logga uppe i ena hörnet och delas ut precis som massandra massutskick gör varje dag Men måste vi ha lagen då? Kan jag ta bort den? Det spelar ingen roll Vad jag vill komma till är att det finns naturligtvis ingen hotbild mot bebärarna efter att de har gjort det här utan om det skulle delas ut på en torsdag så kanske det hade blivit några tokiga vänsterstolar och eventuellt några muslimer som hade tjafsat om det på dagen efter då och, och så hade man sagt att det här var väl, det här var väl inte bra och så hade posten sagt att det spelar ingen roll om det är bra för att vi delar ut eh, politisk eh, reklam till andra partier och kommer göra det även till Sverigedemokraterna. Det hade varit hedligt. Eh, nu har man gett uppmärksamhet åt det här och kan naturligtvis i och med detta inte eh, ändra sig för ändrar man sig nu och delar ut de här. Ja då föreligger naturligtvis en stor hotbild mot de anställda brevbärarna eftersom man mer eller mindre har sagt att man tycker att det är så att säga befogat att ge sig på de här brevbärarna. Det är en väldigt väldigt, ett väldigt konstigt resonemang som man för om ni frågar mig. och sen är det också anser jag mycket bra exempel av Jimmy Åkesson att vad är nästa steg i ett sånt här förhållningssätt till demokrati. Ska man bojekotta saker som man tycker som, som kan leda till att, att olika grupper känner sig eh, kränkta, då, då är det ju väldigt mycket man måste förbjuda i så fall. Till exempel då som Jimmy, Jimmy tar upp eh, positiv inställning till staten i Israel och för det, man är månggifte och så vidare för det, det skulle ju muslimer också kunna ta illa upp av. och jag menar i, i, i slutsituationen eller, om man drar till sin spett så kan jag mycket väl tänka mig att det finns ganska många muslimer som skulle kunna ta anstöt av ELOS-katalogen också mm. eh, och det är inte bara muslimer vi talar om utan det finns naturligtvis, det finns naturligtvis eh, information som delas ut som folk tar anstöt av jag tar anställning när jag får sossarnas material henne i min bredbåta mm. Men vi får finnas och bli kränkta, det har ju gått inflation i det där uttrycket. Det har blivit populärt att anmäla så fort mm. man känner sig kränkt. Så att det finns en del, en del att tänka på kring det här. och Det är naturligtvis mycket beklagligt att posten har gjort så jag Tyvärr så har jag inte följt med. Jag har varit i, i och väg när på en, en veckas resa utomlands. Och det här är faktiskt mm. helt nytt för mig. Ja. Idag som Staffan presenterar. kommer hem med natten Men du är inte förvånad. Jag är inte förvånad. Men, men det kan ju kännas skönt för en gångs skull att jag får lite nyheter. Serverade. Ja visst. Absolut. Mm. absolut. Eh, men det finns ju väl privata bolag. Och jag vet inte Schenken. Men det kanske är mer paket och sånt där. Det, det är nog inte är företag bara. Ja. Jag. Jag. Men det finns ju annat också. mejl mm. och, och sånt där. Mm, men det kanske inte finns i Svedala dock. Nej. Det är ja, så svårt att tro. Ja, ja, Nej alltså posten ska ju naturligtvis eh, Inte dela ut reklam som är eh, Olaglig, i övrigt så ska man mm. dela ut reklam Om man får klart för det, punkt mm. Mm. Så, så är det ju, alltså posten kan inte ha, Hålla på att ha en egen mm. eh, Politisk eh, roll i det hela eh, det, det är skamligt att man Gör på det här viset mm. Jag citerade Åkesson där Med tanke på uh, Det här med svensk direktreklam och Att de väger dela ut och så Kommer jag vidare in på nästa ämne här. Mm. Och det och är ju det att... Eh, ta lite nyhetsbakgrund. Eh, och det är ju så att det, när det värdekonservativa, S, värdekonservativa partiet SVP i Schweiz eh, hade stora valframgångar här veckan, så tog sig en grupp sveitsiska mångkulturalister in på den svenska ambassaden och ansökte om asyl i Sverige. Mm. Och som en, ett svar på detta så gjorde en grupp Sverigedemokrater samma sak. Jag bara flika inte där? Det var ju bara på grund av det här partiets framgångar. De har ju inte råkat illa ut, vad jag vet. Nej, precis. Det var bara, den det var bara för att uppmärksamma att mm. ett parti mm. som de inte tyckte om fick fler röster mm. än vad de hade velat För Som folket väl. hade valt. Eh, och det, det är ju transit Dessutom så, så är det inget problem För en Schweizare att åka till Till Sverige så att säga de är inte hotade eller någonting Så att det, det är ju naturligtvis bara transit. Som ett svar på detta så sökte En grupp eh, Sverigedemokrater asyl På den Schweiziska ambassaden Dagen efter eller två dagar efter Ja, ah, Eller om det flera dagar efter Men strax efter i alla fall eh, Och en av dem var Erik Almqvist eh, Huruvida han har om hans pappersarbete är klart och han har fått asyl vet jag inte. Men eh, jag ska citera Erik eh, kring detta. Till skillnad från Sverige så är Schweiz en föredömlig, föredömlig demokrati med ett mycket stort medborgarinflytande och en fri debatt. Där makteliten och den närstående grupper inte ö, förföljer, tystar, misshandlar och avskedar oliktänkande. Och detta är den främst, främsta anledningen till att vi valt att vända oss till just Schweiz. Och bakgrunden då, förutom naturligtvis de här eh, imbecila människornas eh, asylsökande i Sverige, så är ju bakgrunden till detta att vi faktiskt är förfällda. Eh, jag vet att eh, Erik och de andra som var på ambassaden hade med sig dokumentation över ett flertal, inte alla naturligtvis, för det hade ju varit omöjligt men ett flertal av mm. de attacker som har begåtts mot oss med bilder på de som misshandlats och, och, och hotats och mm. så vidare. Eh, där har man verkligen en anledning till att söka asyl till, till, eh, i ett annat land. Och Där eh, var, ingick det också i, i den här asylsökningsprocessen att eh, Sverigedemokraterna hade med sig ett dokument där det tydligt framgick att man avsåg att eh, lära sig det språk som talades i den del av Schweiz vilken eh, man placerades i om man fick asyl. Och man lovade också att inte ta, hit, ta till Schweiz avlägsna släktingar Och man lovade att så fort som möjligt Sätta sig själv i arbete Och göra rätt för sig. Mm, Och inte ta emot svenska skattemedel Inte ta emot svenska skattemedel nej, precis. Nej. Så det var en poäng även i det då Nu vet jag inte hur huruvida Jag tänker fly till Schweiz det får, mm, väl, ja. det får väl framtiden Ja, och kära lyssnare Ni kan leta till döddagar antagligen Och för försöka hitta den här artikeln i, I vanliga Media nyhetsmedier i Sverige utan det är genom här på Radio ST och genom ST-kurierin som ni förmodligen vill lämna mm. instans som ni kan få reda på, på det här som och, vi läser upp. Och här. eventuellt ett antal bloggar som inte ännu ja. har blivit censurerade. Ja, ja ab absolut. Det, det är ju det. Ehm, vi har pratat om en tror jag om en valfuskande socialdemokrater som har försnellat våra valsedlar då på valnatten. Men det var ju Syrahammar då Monica Rudin Hon lämnar nu alla sina politiska uppdrag Och hon dömdes den 18 oktober Av Västmanlands tingsrätt till 70 dagsböter för verkan Verkande röstning. Så det är fint att demokratin fungerar Ibland även i gamla Svedala Mm Men 70 dagsböter för att eh, försöka eh, Hindra människors Grundlagstadgade rätt Att rösta på vilket parti de vill mm. Det är ju ett skämt ja, kan jag hålla med. ja men någon form av fängelsestraff Ska det ju vara på den oh, typen av det är ju ett allvarligt ett beteende alltså. Hon är framme att hon sa till sitt försvar Att hon fick hjärnsläpp ja, <laughs> Jo men det var väl därför hon gick med i Socialdemokraterna ja, Från början antagligen så Men det kan man inte alltid skylla ja. på Vi ska gratulera Dansk Folkeparti Vårt systerparti i Danmark då, Som gick framåt tror jag För fjärde gången och eh, svensk media har ju då en, en ganska förvrängd syn hade då vid rapporteringen så gick man ju mer eller mindre den här uppstickaren Nazi kader som förespråkar alltså ny allians då som vågmästare men det blev ju ingenting med det Nej. utan det är ju vänster då Fogh Rasmussen och det Kärsgård och så är det ett konservativt parti och som får majoritet med 90 mandat och tack vare det här sista mandatet från Färöarna men inte minns mm. helt galet så vi, vi sände våra lyckönskningar till Anders Fogh Rasmussen och speciellt till Pia Kärsgård och där vill jag också inflyka att jag på min resa som jag nämnde nyss äh, umgicks en del med några danskar mm. och äh, man märker vilken skillnad det är i politiskt klimat i äh, andra länder jämfört med Sverige och, och danskarna de danskar som jag umgicks med var tre stycken, två av dem var Eh, mer eller mindre emot eh, Dansk Folkeparti och den tredje var eh, inte sympatisör men hade lite mer till övers. Men samtliga tre sa att det är jättebra att Dansk Folkeparti sitter i Folketinget. De får absolut inte åka ur Folketinget. Jag röstar på ett annat parti och jag röstar på ett annat parti och så vidare och så vidare. Mm. Men de måste vara där De måste finnas här som en mot eh, Som en kloss mm. för, för de andra galna eh, Galna strömningar som finns i, Inom dansk politik mm. Så att de här människorna röstade på vänster Och andra partier mm. Men, men eh, såg en, en, en stor nytta i, Alltså den, den demokratiska processen Att eh, Pia och eh, Hennes parti eh, sitter i Folketinget och, och, jag menar, När hörde man senast en sosse säger jag. jag röstar ju på sossarna men jag tycker att det är bra om Sverigedemokraterna mm. kommer in i riksdagen för att det är på tok för mycket galningar i riksdagen <laughs> eh, det, det, det längtar man ju till den dagen så att säga, det, den dagen kommer säkert men det går ju väldigt långsamt till det här landet den dagen. Ja, det är den här svenska politiska korrektheten som man är fri man är fritänkare i våra grannländer och, jag tror det, och ja. söderut och England och det ses ju som en, en färsk fläkt att röra om lite i den här maktgrytan. Sen förstår man på ett annat sätt att det är diskussion och sam, samförstånd som, som måste ligga till grund för politiska beslut och inte, inte ska säga, ovanifrån styr konsensus som vi har i Sverige. Alltså en, en, en eh, gemensam ståndpunkt som kommer ur livlig och kanske ibland långvarig debatt är naturligtvis mycket, mycket mer värd än en ståndpunkt som kommer från eh, 50,02% av, av befolkningen och eh, ratas av den resterande nästan halva delen av befolkningen. Eh, det, det, är en, det är en väldigt värdefull eh, demokratisk aspekt tror att jag. Man, att man förstår att andra partier är, är en förutsättning för demokrati. Annars så har man inte demokrati. Mm. Ja, absolut. Ja, Linus, ska du presentera nästa pås? Ja, ja, ja jag, jag tänkte så här. att Vad ska jag ha för melodi? Jag måste ju ha någonting som som gör Ulf Lundell glad Så då tog jag en melodi Som heter Öppna landskap Och här framförs den av orkestern Ultima Thule. Ja kära lyssnare Välkomna tillbaka till Sverigedemokraterna Radio SD 88 MHz I Stockholms närradio Och det ni hörde där Det var melodin Öppna landskap Av Ulf Lundell framförd av Ultima Thule. Ja, kära lyssnare, det figurerar här som ni alla känner till falska pass i Sverige och det är ju inte fåtal alltså det är ju då femsiffrigt tal vad jag har förstått. Och vi nämnde här då att Moderaterna har delvis ett socialistiskt partiprogram och, och Sossarna nu har blivit företagsvänliga från att ha varit småföretagsfientliga och nu små småföretagsvänliga istället då, då och det finns ett exempel på 12 borttappade pass borttappade inom situationstecken då då, på ett halvår och vederbörande har inte haft något problem att få nya eh, det kanske är den formen av företagande som sossarna pratar om det är ju fantastiskt här vilka försörjningsmöjligheter det finns nu för tiden för de lär inte vara gratis de där passen och jag har några artiklar här ur Estekuriren som jag läser här. Svenska EU-pass förfalskas i stor skala. Radio P1-programmet Kaliber avslöjar på söndagen det var väl söndagen som var tror jag. Att svenska EU-pass förfalskas i stor skala. Pass som sedan används vid människosmuggling. Staffan Tilling juridisk Ansvarig för passen på Rikspolistyrelsen uppger att 200 000 pass är på drift. Alltså 200 000 pass, det är alltså ett sexsiffrigt belopp. Bara i år har så många som 37 315 pass försvunnit. Samtidigt rapporteras om en man i Göteborg som fått ut så många som 12 pass på 6 månader som jag nyss nämnde här, ja. Eh, de förfalskade passen tillhör den serie som var så ut 2003 innan de nya så kallade biometriska passen. Vet du vad det är, Linus? Ja, det är i alla fall. Eh, ja, man måste ta kort på plats och det är en massa eh, instansningar och, mm. och förfalskningssvårigheter eh, förknippade med de här nya passen. Jag tog faktiskt ut ett nytt pass här om mm. veckan. Men jag, hade, jag hittade mitt gamla sen. Ja. jag fortsätter här. Och enligt Kerstin Högback, då, passexpert på Rikskriminalpolisen, är förfalskningarna mycket bra. Det rör sig om äkta pass som utfärdats till svenska medborgare, vilka sedan förfalskats. Högback uppger vidare att det i stort sett bara är iraker som använder sig av dessa bra förfalskade pass- och här står det ju ett förfalskat pass kostar mellan 20 och 25 000 kronor. Mm. 12 pass hade han plockat ut. Ja, det är bara och att mm. äh, räkna på, ja, på 300 000 kronor. Ja. Så alltså det, mm. det är en årslön på fem, en, över en halv miljon. Ja, det... fast han har ju antagligen en annan inkomst och eh, dessutom. Det Eller, eller bidragande mm. naturligtvis. Så det blir ju ganska bra utryggning av kassan. Mm. Jag fortsätter här i, i samma ämne då. Och det är från en artikel SDQ i den här i första februari i år. Det har ju ihop det här. Och, och där står det så här. 26 000 falska pass utfärdade på Iraks ambassad. Under en längre tid har det från Iraks ambassad i Stockholm utfärdats hela 26 000 pass på falska grunder till asylsökande från Syrien, Iran, Turkiet eller Libanon. Rapporterar Aftenposten från den 21 januari. Det hela uppdagades då den norska polisen sprängde en förfalskarliga liga i Oslo. Migrationsverkets ID-expert Bengt Hellström uppger för tidningen Metro att Migrationsverket sedan länge har haft kännedom om att den irakiska ambassaden utfärdar pass på falska grunder. Och att detta har rapporterat vidare till UD. I själva verket har Migrationsverket under två års tid åt uppgifter om att utfärdas falska pass på ambassaden. Trots detta har verksamheten kunnat fortsätta. När man tror Det är ju helt eh, Sådana är de. I det här fallet socialdemokraterna får vi säga. Eftersom det här är en det som Staffan läste nu var en gammal artikel. Mm. Ja, nu ska vi prata svartjobb här. Och eh, det har jag följt med och Och eh, jag frågar så här lyssnarna här. Vill vi ha snövita politiker? Det finns en intressant artikel här i från svenska dagbladet då, från 2 november. Som är skriven av Harald Ullman. En gammal PR-konsult för Socialdemokraternas valkampanj mellan 85-94. Han tycker att det har fått en löjlig proportion här med Ulrika Skenström. Att man avgår för en tusenlapps skull. Det finns liksom inga proportioner till det här. Och sen har jag även hittat en annan artikel här som... vår käre Bert Karlsson skrev i Expressen här i, den, i söndags den 11 november. Då han säger så här... Att... Det första jag fick lära mig som färsk riksdagsman, ni vet han satt ju inne därför, satt egentligen i Riksdagen för ny demokrati mellan 1991 och 1994 var det väl då. Det. det första jag fick lära mig som färsk riksdagsman var hur man skulle fuska med reseräkningen. Så här går det till. Beställ den dyraste resan och dyraste hotellet. Lämna in det för godkännande. När resan godkänns gör du en ny beställning. Billigare flyg och billigare hotell. Så kan frun åka med utan att du behöver betala för henne. Sen har jag ju faktiskt skävit i förflutet som deltidsmusiker. Och det var en som ringde in på Ring P1 veckan som nämnde, här, programledaren höll på Den där om stolen där, att han hade haft spelningar när personalen, alltså på skattemyndigheten, hade personalfest. Och så kom man där till garsutdelningen då med lister och skrev, nej men inga lister, utan det var alltså svart gars. Och så berättade han då när han spelade för när Tullverkets personal hade fest. Så när han spelade klart och så tog de honom vid sidan om lite grann och vi har lite beslagtagen sprit här, går det bra som gage här? Så att till och med i de kretsarna så förekommer det Och det är ju fånigt här och till exempel om en, en syster och en bror, syster anlitar sin bror för att reda upp någon härva i, i hennes dator. Och så ger hon honom en flaska whisky för besväret. Det är väl ingen som skriver några listor om det där. Nu, nu är det på förslag, och det kommer ju sannolikt plubbas, att man ska få kunna betala upp till 10 000 kronor per år- för den här tjänsten. Tidigare har det varit en tusen uppdrag, utan att man behöver då lämna inkomst. Mm. Alltså jag, jag tycker egentligen inte att eh, diskussionen är helt egal eh, eller att, att, eh, att den är helt ointressant. Utan jag tycker naturligtvis att är man politiker och, och ska företräda ideologier och så vidare då bör man också hålla sig till de ideologierna. Och är det så att ens ideologi inte innefattar eh, Säga civil olydnad i form av skattefusk så, så bör man kanske inte ägna sig åt det. Det, det. det finns två intressanta aspekter tycker jag på det hela. Och det ena är att vad, vad är det som kostar pengar? Är det de tusen och åter tusen människor som livnär sig på svartarbete i Sverige? Mm. Eller är det att någon har betalt för att någon ska bygga deras altan? Det är ju frågan. Mm, mm, Svaret är ganska enkelt. Mm. Det är alla restauranger, snickare, byggarbetare och annat som livnär sig på att arbeta svart som är problemet. Mm. Inte någon enstaka barnflicksfuskare mm. höll eller på att säga. Och, och, men, det jag menar är att man, har, man ger det här alldeles för stora proportioner. Man spär på, även om det naturligtvis är politikernas fel, att, att det här har hänt och att det skadar politikernas förtroende så spär man ju på det alltså som att hälla bensin på elden från journalistkårens sida. Och det är ju naturligtvis för att man, man vill motarbeta den nu, nuvarande regeringen och det, det ser jag väl inget fel med. Men då skulle det kanske vara på sin plats att även motarbeta andra regeringar för det finns, lika många, det finns naturligtvis lika många lik i deras garderober. Mm. Men journalisterna här har ju enbart hängt ut den som anlitar svarta arbetskraft. Ja, det är det ju som... faktiskt den som tar emot svarta pengar. Den, den, den ingår ju då i, i en kriminell handling. Men Sverige är ju på många sätt tycker jag ett perverst land. Det alltså tillåtet att sälja sex men inte köpa sex. Och det tillåter tillåtet att muta till sitt svenskt medborgarskap men inte ta emot mutan. Och för inte så länge sedan så har det till och med tillåtet att köpa en lägenhet en hyresrätt då, svart, sätta dit hyresvärden och behålla lägenheten. Den, mm. den regeln har man ju lyckligtvis ändrat på. Jo, fast det är fortfarande bara hyresvärden som media ger sig på. Och media är ju mm. en del av vårt rättsväsende, mm. tyvärr. Mm. Ja. är det ju så. Och media hänger upp sig på att det är den som betalar. Mm. Eller, eller ja, i det här fallet då i hyresvärdsfallet, den, den som gör pengar på det. Mm. Bara dens fel. Då, då har man ju, då, då är man ju domare och bödel och upp på en mm. gång Och det ska ju inte medja vara Och nu senast har man ju hängt ut På ett cd då För att man litats svart städhjält Men här har vi då Ett par höginkomsttagare som har betalt En sjöhälsikes massa skatt Men om vi ser då den här Motparten, den som tar emot Det här svarta lönen då Det är ju hundra procent som bara går till den som tar emot. Det är ju inte en spänd där som går till, till skattemiddel. Jag menar, på ett har ju bidragit med skatt som då har gått till de svaga, till socialbidrag och etc. Mm. Mm. Så de har man ju gjort en mer nytta. Men det är ja, de som hängs ut ändå. Och, och det där är ju vanligt förekommande missförstånd att det är de som tjänar pengar som är onda och de som inte tjänar pengar som är, är goda så är det naturligtvis inte. Eh, men det finns också en annan aspekt på det här och det är det här med civil olydnad därför att jag kan mycket väl tänka mig att många moderater, särskilt i det gamla gardet, tycker att nej, varför ska jag betala eh, skatt för min snickare eh, när jag betalar så ofantligt höga, ofantligt höga skatter på mina andra inkomster mm. som jag inte vill betala, som jag in, som i min budget, min, mitt partis budget inte finns med. Det är naturligtvis fel. Jag säger inte att det är rätt att göra som man vill bara för att man tycker en viss sak. Men däremot så tycker media tydligen att det är rätt att göra som man vill om man är vänstersympatisör. För då kallas det inte för fusk längre utan då kallas det för civil olydnad oavsett egentligen vad det handlar om. Att, att begå olagliga brott med ideologiska eh, alltså att begå olagliga handlingar med, med ideologi som, som försvar det kallas för civil olydnad i vänstersammanhang och för fusk i och det tycker jag är mycket, mycket beklagligt och skamligt för, för svensk media att det har blivit på det sättet. Mm. Ja, nog om det. Varför kallas salemarken för nazistdemonstration för när första maj inte kallas för socialistdemonstration? Ja, det är ju så här i Sverige att det, man är ju alltid noga med att sätta fram epitetet främlingsfientliga Sverigedemokraterna och nu senast i Danmark då, främlingsfientliga Dansk Folkeparti Ett tag så gick det ju våg då att när vi blev då ansedda då att vara rumsrenade, vilket vi har varit länge men i i hela samhället då så försvann det ett tag tyckte jag, då var man, glömdes det där epitetet bort och tänkte nu vill acceptera det som ett vanligt riktigt parti. Men sen har man hackat tillbaka till det där epitetet igen. Mm. Och, och det är ju... Jag menar, man sätter ju inte fram några för, um, företagarfientliga socialdemokraterna. Ja, nu är de ju vändiga nu och sig då. Flumliberala Folkpartiet och kommunistiska vänsterpartiet. Det ska man ju sätta Nej, på alla. Det, det är typiskt i och med att vi är en uppstickare så ska man då slå ner. Jag och de som jag... värnar av minoriteter. Ja, jag tycker det är viktigt att fram och att, att poängtera det här. Min ståndpunkt i det här ärendet är inte att man ska förbjuda någon att, att, att ha epitet på andra. Nej, jag tycker absolut göra. att man kan säga något i demonstrationen i salen från det är nazistiska grupper som står bakom. Men, precis som Staffan påpekar, då bör man också använda apetetet kommunistiska, eller socialistiska i alla fall, mm. demonstrationen första maj-tåget. Därför att det är en stor mängd vänsterextremister som demonstrerar den 1 maj. Och det är per definition en vänsterextremistisk demo demonstration. Eh, som sagt, man måste ju, man, man ska inte som sagt förbjuda en det kan man inte göra. media att säga det ena eller det andra men någon form av konsekvens mm. måste det finnas mm. det, det är bara enkelt enkelriktet angående det här du, du sa med främlingsfientliga om oss, mm. så tror jag att det, det kommer en liten lättnad, nu, nu vet jag inte om den här analysen är helt korrekt, varken den som du gjorde eller som jag gör, men det finns i alla fall kanske ett unsav sanning det, det kommer en, en period för, för ett tag sedan där man kanske slutade lite med det där, för, och då hade man ju antal den här argumentationen att om man drar fram trollen i ljusen så spricker de. Problemet med, med de trollen som man försökte få fram i ljuset- var att de, de fanns inte och de sprack inte för de var inga troll. Och då, då tar man till den här fula eh, grejen igen. Och vi kommer säkert se det här gå upp och ner ett tag innan det slutligen klingar av. För att man kan inte hålla på så i längden, för det blir inte trovärdigt. Jag tror att media förstår att i längden så går det inte att- eh, att eh, strunta i debatt och bara kalla oss fula ord- för att folk, är, folk må, vara, må vara långsamma och, och ibland för långsamma, men, men inte hur långsamma som helst naturligtvis. Mm. Mm. Någon gång så förstår ju folk. ja Ska vi ge den månatliga kängan till kommunismen här och Linus? Har vi börjat reda? vi med mer specifikt då? Skolministern och Jan Björklund, han vill att alla ska lära mer om Sovjetunionens massmord och övergrepp då, det är ju på skolorna då jag vet att i vissa kommuner har man ju infört den här kampanjen på Lidingö bland annat men eh, vänstern då, Sossar och vänstern de går ju i taket här, då, för vi har ju det här forum för levande historia som ska upplysa då om folkmord och då har ju då eh, skolministern givit dem i uppgift att inte bara då upplysa om Nazismens vidrigheter utan även om Kommunismen Det är nästan det är väldigt skrämmande När man läser om Bibliotekarier och Socialister Kommunister, socialdemokrater Som de, de vill inte Att svenska folket ska få Information Ja då är det väl helt enkelt att de vill införa ett sånt samhälle I Sverige då med att det är Så pass bra då jag menar Det kan inte vara så naivt att om kommunismen har försökt se på här i hundra tillfällen så vet vi ju... Vi har ju faset i handen. du har ju gått åt skogen hundra gånger av hundra möjliga. Och vill man använda ja, den svenska modellen, här kommer det säkert att funka i Sverige. Mm. Det verkar som de resonerar på det sättet. Ja, eh, så jag tror att grönproblemet är, som du också påpekade det bilen på väg hit, att... Eh, man ser kommunismen som en snäll ideologi för Eftersom den är mer, Kanske mer uttalat Rättvis betonad Fast egentligen så är det, ju, är det ju samma sak som nazismen Förutom att nazismen har Den etniska aspekten också ja alltså de, nazisterna åtminstone är ärliga nu, säger, nu ska vi ha koll på de här och så gör de det så säger kommunisterna så här att alla är lika mycket värda och så har de koll på Tio gånger fler, ja. Har, ja. på vissa grupper och ja, adelprester, bönder, kulaker, och vad är det nu i frågan om i alla fall tagit, ja, jag menar det. Nej, det är naturligtvis mycket mer förädligt både nazism och, måste ju lika, eller, ja. så, nazism och kommunism måste ju likställas när det gäller ond, ondska och ska man inte likställa dem vilket jag inte ser min anledning att inte göra, men om man nu inte ska likställa dem så är det definitivt kommunismen som är den farligaste ideologin av de båda eh, delvis för att nazismen är så utopisk idag så att det, och så, så liten i att ja, det, det, ja, det. det finns ingen anledning att hålla på och älta om det men, men, men, men ja, den största anledningen är naturligtvis att det faktiskt finns stora mängder kommunister i Sverige idag det är, det är ju, man tror att det är ett skämt men det är ju så mm, mm. Absolut Ja eh, SEA Svenska Evangeliska Alliansen Har ju nu kört med en tunnelbanereklam Om kärnfamiljen Mamma, pappa, barn Och den är anmäld av RFSL för kränkning Ja Det där är roligt Det var ju lite tråkigt att vi tog den här nyheten nu För det där kan vi prata om en halvtimme Om fem, sex minuter på oss mm. Det där är ju, alltså jag tycker att att det, att det är Skam Alltså det är ett skämt hela, hela den här grejen Alltså om man skriver mamma Pappa, barn och så ett hjärta På en reklamkampanj Då får man skit för det Och sen <laughs> man, varför det? Jo, därför att ni, ni Menar att kärnfamiljen På något sätt skulle vara norm Självklart så är kärnfamiljen norm Och självklart så ska kärnfamiljen Vara norm det betyder ju inte på något sätt att andra samhällsätt är mindre värda. Det betyder bara att det absolut bästa samledningssätt, att det bästa miljön för ett barn att växa upp och så vidare och så vidare är kärnfamiljen. Att påstå det annat är ju fullkomligt horribelt. Det, det finns inga belägg för att någon annan samhällsform skulle vara bättre än kärnfamiljen. Naturligtvis så finns det situationer där kärnfamiljen inte kan överleva av olika anledningar och då gör man det bästa av den situationen. Och det är ingenting konstigt med det. Och det, och det ska inte falla någon skugga över de som, som måste göra det. På samma sätt är det med en trafikskadad person. Om Staffan blir påkörd här på vägen ut och blir av med ena benet i, i en efterföljande operation. Eh, så betyder ju inte det att han är mindre värd om jag säger att normen ändå är två ben. Jag menar naturligtvis så måste alla kunna skriva under på att det bästa är om människor har två ben. Mm. Eller hur? Det bästa är om man, inte, om man inte blir av med ena benet. Och på samma sätt som det inte är en kränkning mot de som har ett ben så kan det inte heller vara en kränkning att förespråka kärnfamiljen som norm eh, mo, alltså en kränkning mot de som inte tillhör en kärnfamilj som inte valt det sättet. Sverige är ett ytterst liberalt land när det gäller hur man kan leva tillsammans och så vidare. Eh, och att kärnfamiljen ska fortsätta vara norm det ser jag som en självklarhet. Mm. Det, det är ju, det är ju det absolut bästa, den absolut bästa grunden för, för ett sunt samhälle. Mm. Det finns inga belägg för någonting annat. Mm. Ja, eh, jag vill återgå med några saker jag kom på här. Under svartjobb så får ni, inte, får ni inte tro att jag är för det. Men jag menar att man skulle ju förenkla det hela... Eh, när man grannshemma, den ena klipper gräset och den andra klipper häcken och man hjälper varandra och håller på med sånt där. Med papper det är ju inga som gör va? Jag försvarar ju ett inte Det beror på vilken nivå det ligger på Men nu ska man ju då höja det här taket Till 10 000 kronor per år mm. Och det är ju bra eh, En sak till jag kom på här När vi pratar om kommunism och nazism Så vi har ju verkligen understrykat till Alla kära lyssnare Att Sverigedemokraterna Tar bestämt avstånd från All form av politisk Och religiös Extremism och fundamentalism Mm. Där innefattar ju då självfallet då islamism. Men det finns ju även kristna fundamentalister som vi tar avstånd ifrån. Mm. Och det, det kan vi ju bara tillägga där att det är ju ofta ett vanligt argument när man diskuterar eh, islamister. Islamister är, är ju politiska muslimer. Eh, man måste komma ihåg att kristendomen är inte alls på samma sätt en politisk eh, religion. Som, som islam är, eller, äh, idag alltså. Eh, däremot så, så har kristendomen naturligtvis varit en, en politisk eh, religion, som alla religioner en gång har varit, mer eller mindre i alla fall. Eh, men, men man får alltid höra när man diskuterar islamism, att ja, men tänk på Knutby. Och tänk på livets ord. Jaha, hallå, hundra personer, eller vad kan de vara? Ja. Eh, vi pratar om en hel världsdel som formligen kryllar av människor som anser på fullaste allvar att eh, en stat ska på religiösa grunder bestämma hur folk ska klä sig, bestämma vem som får göra vad, bestämma vad som ska läras ut i, i skolorna i form av skapelseteorier eh, och så vidare. Och så vidare. Eh, och, och det är ju naturligtvis en helt annan sak än att det finns några knäppjökar uppe i Knutby som, som är, har, har problem med, sin, med sina mentala tillstånd eh, och därmed begår en massa konstiga brott och moraliskt tvivelaktiga handlingar eh, det är ju bara rökridåer att man jämt och ständigt ska ta upp kristna funda fundamentalister det finns någon fundamentalistisk eh, kristen grupp i Sudan tror jag va tio budord eller något sånt där. något afrikanskt land i alla fall där man då ja, faktiskt på allvar försöker göra eh, kristendomen till en politisk eh, kraft i det landet och där man begår terrorbrott också i, i, i den kristna religionens namn. Men det är också det enda exemplet som jag känner till i världen där det faktiskt finns likheter med eh, muslimsk eh, fundamentalism. Eh, så det tycker jag är viktigt att understryka att eh, islamister är Islamister, kommunister och nazister, det är, det är samma skrotokon. Vill man kan ju naturligtvis räkna med eh, kristna fundamentalister och andra, men det ger ju så att säga en, en skebild av verkligheten eftersom de egentligen inte i någon större utsträckning existerar. Var mm. ja, kära lyssnare, nu börjar programtiden lida mot sitt slut och skriv gärna till oss på adress SD-box 20085-10460. Stockholm och det går att ringa till kansliet och på 50 0050 00 det är bemannat vardagar 10 till 17 annars finns det en telefonsvara där som du går att prata in vår hemsida lyder www.sverigedemokraterna.se det är nästan mer intressant att läsa på vår partiorgan där det är väldigt mycket nyheter och på stkuriren.se ja Linus och Staffan Tackar för den här gången Och första reprisen sänds imorgon Söndag klockan nio Och event på torsdag 20.30 Och nästa söndag så, Eller lördag så är det grupp D Som sänder, det brukar vara Johan som håller i, i rodet Så vi avslutar här med En marsch I, i äh, folkmusiktappning äh, Den heter 13 dags marsch äh, Komposition av gjort. Anders Olsson och det är Evert Sandins grupp som spelar. Varsågoda och sköt om Ha det bra. Tack. Tack. Hej, hej. hej.